Розділ 40. Хоч це й здається святотатство, такого ранку роботи в ще тривають. Ремі зібрав усіх мало не на світанку, заборонив плідкувати про арешт магістра Томаса і додав, що цілком упевнений у його невинності у висунутих звинуваченнях. Тому всі повинні постаратися, щоб архітектор, повернувшись, міг пишатися їхньою роботою. І це єдине, з чим я повністю погоджуюся з Ремі. Сповнений рішучості продемонструвати свої уміння він користується відсутністю магістра, щоб розпочати зведення стелі. Каже, так легше просуватися в тих областях, у яких він розуміється. Тому він доручає розмістити на підлозі перше каміння для ребер, щоб потім підняти їх на верхні секції будівельних рихтувань, уден Монкюїр приходить за кілька хвилин до обідньої перерви, і Ремі з гордістю розповідає своєму другові про арки, що перехрещуються, які підтримуватимуть склепіння стелі. Я кілька разів проводила йому екскурсію будівельних майданчиком, але Уден ніколи не ставив мені стільки запитань, коли вони піднімаються на будівельні рихтування. На рівні 15 метрів над підлогою я помічаю Ламберта. Мабуть, він прийшов разом із братом, а зараз ступцює внизу і поглядає на мене так часто, що в мене з'являється думка. Можливо, він хоче зі мною поговорити. Коли я підходжу до нього, обличчя Ламберта світлішає, хоча чоло все ще нахмурене, а в очах замерло занепокоєння. «Міс Катрін», – каже він, – «ви вранці пішли в такому поспіху, що мені захотілося переконатися, що у вас все гаразд». Симон не сказав, проважу одного слова. Я зупиняюся на півметрі, від нього приємно зігріта його турботою. Я засмутилася, зізнаюся я, але повірте, натрі не був жорстким. Не був жорстким, не більше жорстким, ніж я заслужила. Ремі та Один дивляться на край платформи та дивляться на нас зверху вниз. Маю сумнів, що вони нас чують, але точно стежать. Ламберт зітхає. Не знаю, чому Симон так розлютився, але, певен, це не заслужено. Через своє минуле він оточив себе бар'єрами, які неможливо подолати. Ось тільки минулої ночі я майже зруйнувала їх. Так, я також зрозуміла це. Він опускає погляд на підлогу і червоніє. Просто хочу, щоб ви знали. Я вислухаю вас, якщо він не схотів. Ламберт сором'язливо зводить очі я хотів би допомогти вам, якщо ви дозволите, місь Катрін. Джуліана казала, що я подобаюся Ламберту. Можливо, його почуття не згасли, я зможу цим скористатися. Прошу, кличте мене Кет. Я беру його під руку, хоч він і не пропонував її, а потім відвожу в бік, щоб зникнути з очей Ремі та Одина. Усі друзі звуть мене так. Я знизую голос, тому Ламберту доводиться нахилитися. хилитися. Симон не дозволив мені побачитися з магістром Томасом, навіть принести йому щось поїсти. Звучить не надто розсудливо, визнає Ламберт. Навіть до торговця зерном – Пускали відвідувачів. Ось, бачите, я зупиняюся, повертаюся до нього обличчям, але дивлячись прямо перед собою на його груди. Я просто-просто хотіла б, як прикушую губу, але ніяк не здається видавити сльози. Вибачте, нечемно з мого боку просити про це. На мою думку, нечемно з його боку заборонити тобі це. Ламберт нахиляється, щоб зустрітися зі мною. Меннатрі наказав заарештувати його. Але не він заправляє в'язницею. Це воча награда начальника. Я вдаю, що це не спадало мені на думку. І на кілька секунд піднімаю на нього повні надії очі, а потім знову пускаю голову і плечі. Але він розсердиться, коли дізнається. Тоді не варто йому розповідати. Я дійсно переживаю про те, що їсть у в'язниці магістр Томас. Тому, домовившись із Ламбертом зустрітися за кілька годин біля палацу правосуддя, вирушаю додому. Пані Лафонтен накладає підігріте тушковане м'ясо, яке ми їли вчора на вечерю, і горщик із широкою шийкою, коли на обід приходить Ремі. Поки його мати намазує свіжу олію на шматок хліба, він підводить мене до каміна. Не думаю, що це гарна ідея, тихо каже він, і здивований, що він дозволив. До всіх ув'язнених приходять відвідувачі, Накидаючи на плечі плащ, відповідаю я. Ремі піднімає брови. А тобі не здається, що...? що то пастка? Пастка? Я пильно дивлюсь на нього. Щоб посадити мене до сусідньої камери? Не обов'язково, відповідає Ремі. Можливо, ви на три дозволи тебе, щоб послухати, що скаже магістр. А я відсахуюся від цієї ідеї, але не розповідаю, як досягла дозволу. Значить, у мене виникла ще одна причина піти туди. Нам нема чого приховувати. Нічого з того, що ти знаєш. Похмуро заперечує Ремі. А потім зітхає. Не затримуйся. У нас багато роботи. Він плюхається на своє місце за столом. Передати йому щось про перебіг будівництва? Запитую я, забираючи пакуник з їжею в економки. Ремі дивиться на свою тарілку так, наче ні краплі не голодні. Скажи, що маю все під контролем. Біля палацу правосуддя на мене чекає не лише Ламберт, а й Уден. Пробач, тихо каже Ламберт і забирає в мене пакунок із їжі. Я не зміг позбутися його, але, на щастя, він погодився зберегти наш секрет від Симона. Певнено, йому просто хочеться знайти привід для шантажу, але я не відмовлятимуся від такої можливості. Я проходжу з Ламбертом у бічні двері палацу, долаю кілька звивистих коридорів і сходів. З кожним новим поверхом стає все холодніше і сиріше, а на нижньому стіни і зовсім блищать від вологи. Після кожного видиху навколо творюється хмара пари і мене дуже радує, що я одягла плач, хоча дось вже скінчився. Але як тільки ми дістаємося останнього проходу, нас наздоганяє стражник». Вас викликає градоначальник все. сказав, що це негайно. Лампер стискує щелепи, а один забирає в нього з рук горщик з тушкованим м'ясом і підморугає мені. Добре, що я пішов з вами, можу супроводжувати міс Катрін. Він так ласкаво вимовляє моє ім'я, ніби хотів сказати кошеня. Ви не проти, запитує мене Ламберт, поки знімає сталевий ланцюг з ключем із шиї і простягає братові. Ми можемо прийти іншим разом. Та заради п'яти хвилин спілкування з магістром Томасом я готова провести з Уденом сотню годин. Все добре, запевняє Ламберта. Спасибі вам за все. Підкорюючись імпульсу я встаю на шпинці і цілую його в щоку. Будьте обережними, каже Уден, коли Ламберт іде. Він дуже ревнивий. Я вириваю згорток з хлібом у нього з рук. А ви хіба ні? «Не настільки!» – відповідає він і піднімає останні двері. Єдиний з висвітлює вузький прохід із десятьма дверима по обидва боки з вузькими гратами. «Не знаю, в якій він камері!» – каже Один. «Але я не маю жодного бажання заглядати в кожну!» «Магістр!» – кричу я. За кількома дверима починаються дзвеніти ланцюги, а потім із-за надальшою чути знайомий голос. Катрін, «Я пробігаю повз зв'язнів, що стали подивитися на мене, і падає гублячи хліб, і хапаючись за ржаві прути на колінах біля останніх дверей. Це я, я тут, магістра. Пальці, щоб хопили мої руки холодні, як лід. Світло та милосердя, – каже він, – у тебе все гаразд. У мене, – я хитаю головою, – ви турбуєтесь про мене? Один підходить до мене ззаду і пускає глечик поруч із хлібом. Біла борода архітектор рухається, коли на його обличчі з'являється посмішка. Звичайно, про тебе, про Ремі та його матір, а також про бідну сестру Маргарет. Ти щось чула про неї? Я хитаю головою, потім відпускаю грати і обхоплюю долонями руки магістра Томаса, щоб трохи зігріти їх своїм теплом. Це я всьому винна магістре, пробачте мене. Хіба ти взяла молоток? ласкаво питає він. Хіба ти залишила його на столі матінки Агнес? Ні, звичайно, ні. Я притискаюся лобом до град, але я знала, що вбивця використав його, щоб понівечити перетру, а потім Ізабель та інших. Я приховала це від Симона. Також чому ти почала допомагати в розслідуванні кет шепоче магістр Томас, щоб захистити мене. Так, мої сльози капають наші переплетені руки. Не допомогло. Він зітхає, цілує мене в лоба. Ох, моя люба! Я підводжу голову, щоб подивитися на нього. Має бути спосіб довести вашу невинність. Магістр Томас проводить поглядом на Удена. Чи не могли б ви залишити нас на сер? Уден знизує плечима і неквапливо підходить назад. Архітектор зосереджує усю увагу на мені. Катрін, правосуддя працює не так. Потрібно доводити не невинність, а провину. Воно має так працювати, погоджуюся я. Але граф уже повісив людину, звинувачивши її у двох перших вбивствах. Так, але торговець був винний ще в одному, нагадує магістр. І вина – Це Як він може залишитися таким спокійним? Невже не розуміє, як добре він вписується в рамки, які вже виставив Симон. Чому ви не сказали, де були вночі? Архітектор схиляється ближче і знизує голос. Я ходив у квартал Селенає. Я знаю це, але не збираюся признаватися, тому старно зображаю подив. Навіщо? Тут не найкраще місце говорити про це, відповідає він. Це небезпечно, навіть стіни мають вуха. Ремі попереджав мене про це саме. Здається, справа в мені та моїх здібностях. Хіба має значення, чому ви там були? Головне, ви були там, наполягає я. Тому чому б не розповісти про це? Магістр хитає головою. Ти ж знаєш, що Верховний Альтум давно хоче мене замінити. Я навіть кілька разів урізав собі платню, щоб він не зміг Найняти когось молодшого, не такого досвідченого. Хоч він і мовить з кафедри, що селена є безпечні, але сам вважає їх еретиками. І якщо моя дружба з Грегором, подумки додаю я, він зітхає. Це складно, але після мого визнання Альтому не довелося б шукати інших приводів. І ти, і Ремі, і пані Лафонтен втратили бусе. Та ось, що вас турбує, питаю я. Чи ви готові пожертвувати з собою, щоб ми могли зберегти роботу? Це зруйнувало б усю кар'єру Ремі, пояснює магістр Томас. Якщо мене стратять за злочин, він зможе зайняти моє місце. А от якщо і іретиком, такий самий ярлик повісять і на підмайстра. І тоді я в будь-якому разі програю. Але так, хоч би ви не постраждаєте. Я б воліла, щоб вас визнали невинним і відпустили додому. Я теж. І у ці людини, за словами Ремі жахливе минуле, впевнена він залишив Бринсулію через помилкове звинувачення. Магістр. Шапочу я, чи можу я поставити вам особисте питання? Він морщить лоба. Задавай, якщо вважаєш, що для цього саме час. Що трапилося з вашою дружиною? Магістр Томас важко зітхає, відвигається, ховаючись у тіні. Вона кинула мене. На кілька секунд між нами панує тиша, і я вже звикаю до думки, що на цьому все як він продовжує. А може чесніше сказати, що це покинув її? Я. Питання, яке виникло у мене, важко поставити, але розумію, що у нас трохи часу в запасі, я видавлюю себе слова. У вас з'явилася інша жінка? Можна й так сказати. На його обличчі з'являється невесела усмішка. А хто? Не хто, Катрін? Поправляє мене архітектор. А що? Як гадаєш, що стало між нами? Святилище, видихаю я. Магістр Томас сумно киває. Я хотів стати наймолодшим майстром-архітектором на континенті та побудувати найкрасивіший будинок сонця. А коли тебе опановують такі амбіції, для решти не залишається місця. Він відводить очі. У нас народилася дочка крихітне створіння зі світлими кучерями і неймовірно блакитними очима. Але потім прийшла чума. Не залишила дитині жодного шансу. Я шмургаю носом і витираю щоку о плече, не бажаючи відпускати його руку. Як її звали? Тереза, Магістр Томас замовкає на декілька секунд. Я не вимовляв її імені вже кілька років. Вона нічим цього не заслужила. Він прочищає горло, а потім продовжує. У той же час помер головний архітектор, а мене призначили на його місце. І в той же час, коли Елеонора найбільше потребувала мене, мене поряд не було. Він сумно хитає головою. Якось я прийшов додому і зрозумів, що її немає. На столі лежала записка, в якій говорилося, що вона повернулася до Лондона, а нижче стояла дата. На 22 Дев'ять днів раніше її не було майже місяць, а я не помітив, чому ви не вирушили за нею? З багатьох причин чума пішла з коліса, але все ще вирувала в інших містах. Тому градоначальник відмовлявся відпускати когось з міста понад рік. Якби я поїхав, то вже не зміг би повернутися. А я і так втратив найдорожче в житті. Святилище – все, що в мене залишилося. Це лише будинок, видавлює я крізь стислі зуби. Катрін, ти ж знаєш, що це більше, ніж будівля. Заперечив він, починаючи лекцію, яку я чула сотні разів. Ти, я, пані Лафонтен, Ремі, навіть матінка Аганес. Наші життя короткі та швидкоплинні, як фази місяця. Але те, що за межами світла сонця вічне. Ось чому людям потрібно святилище, щоб принести божественне туди, де ми можемо до нього торкнутися. Життя сповнене страждань. І немає нічого важливішого, ніж подарувати людям місце, наповнене надією, красою та змістом. І немає більшого благословення, ніж узяти участь у його створенні». Архітектор замовкає на мить. «Чи можеш ти сказати, що нічого не відчула б, якби тобі заборонили працювати над будівництвом?» «Я ставила собі це питання минулої ночі». «Ні», – зізнаюся я. «Все одно, що втратити око, руку чи нову. Але я все одно змогла б жити далі», – зухвало додаю я. Магістр Томас посміхається. «Знаю, тебе попереду ще ціле життя, але я...» Він замовкає на миті зітхає. «Коли я усвідомив, чого втратив, стало надто пізно щось міняти. Отже, тепер святилище єдине, що в мене залишилося. У вас є я?» «Так, я знаю. Він вивільняє свою руку та охоплює мою. І для мене велика честь бути твоїм опікуном. Ти повернула мені частину того, що я втратив». Він говорить так, наче прощається зі мною, я хитаю головою. «Не кажіть так». Уден з'являється за моєю спиною. Семо не де. Нам час іти, і швидше. Він тягне мене за лікуть. Ні-ні, я міцніше стискаю прути, відчуваючи, як шматок іржі впивається мені в шкіру. Майстер Томас обережно відчеплює мої пальці. Ти маєш піти, катин. Ми ще побачимось, якщо не тут, то за межами світла сонця. Ні, прошу. Я намагаюся вирватися з хватки Удена, коли він тягне мене геть і бурмоче на вухо. Проклята дівчисько. Я не хочу опинитися тут за те, що вирішив тобі допомогти. Катрін лунає голос архітектора, якому не можна підкоритися. Я тут же припиняю чинити опір, а один тягне мене. Ти вища за це? Я витираю обличчя рукою. Так, магістр, він киває. А тепер випростася іди. Я слухняно розправляю плечі і крокую проходом, дозволяючи Удину відвести мене. Коли ми доходимо до дверей, архітектор кличе мене в останні. Я люблю тебе, Катрин. І хоча раніше він не мовляв цих слів, я в цьому ніколи не сумнівалася. Розділ 41 Опинившись на вулиці, я піднімаю ближче до неба, дозволяючи дощу, що мрячить, змити сліди сліз. Один привалюється до стіни поруч із боковими дверима, радіючи тому, що нам удалося втекти і не потрапити на очі Симона. Цікаво, у які негаразди потрапили б графа за те, що допомогли мені відвідати магістра Томаса? Катрін, я обертаюся і притискаю руку до грудей. Червонокарі очі Ламберта сповнені тривогою. Ви змогли його побачити? Я киваю знову, витираю обличчя рукою. Не знаю, як вам дякувати за це, сер. Уден закочує очі. Так це я зробив. Ламберт не звертає уваги на брата, чекає, поки я візьму себе в руки. Думаю, згодом гнів Симона вщухне, каже він. Давайте спробую замовити за вас слово. Можливо, це дозволить вам повернутися до розслідування. Удин виправляється: можливо, тобі, брате, не варто лізти в це, щоб ще хтось не постраждав. Ти ж розумієш. Настоятелька та сестра постраждали тому, що їх добре знала Катрін. Ламберт Озирається на нього. «Так, я чую твої висновки. Сьогодні вранці». У його зневажливому тоні чудово чути, що він думає про думку брата. А раптом цей божевільний справді напав на настоятельку, щоб заподіяти біль Катрін. І тепер націлився на Джуліану, наполягає Один. «Вона ніколи не виходить одна, дна», – Ламберт. Та й Симон не переймається її безпекою. Один складає руки на грудях. «А варто було б, це він втягнув її розслідування». Ламберт стискає пальцями перенісся. Я не сперечатимуся з тобою про це посеред вулиці, брате. Тим більше, що перед пані Катрін, враховуючи, через що їй довелося пройти, він переводить погляд на мене. Дозвольте провести вас у святилище, впевнений, вам не терпиться повернутися до роботи». Не сказала б, що не терпиться, відповідне слово, але Ремі просив мене не затримуватися. «Дякую, сер. Буду вдячна за компанію». Один з похмурим виглядом спостерігає, як я приймаю запропоновану Ламбертом руку, а казав неривнивий. «Нема за що кошеня. Доноситься його крик нам у слід, коли ми віддаляємось від палацу правосуддя. На секунду мене охоплює почуття провини за те, що я ніяк не віддячила йому за те, що він потай провів мене до магістра Томаса, але варто йому назвати мене цим огидним прізвиськом, як почуття зникає. Ламберт веде мене манівцем, щоб не проходити повз будинок менкуїрів і не зіткнутися з симоном. Але звідси відкривається чудове краєвидне святилище. Хмари висять досить низько, закриваючи вершини квадратних верш. Тому будівля виглядає благословеннішою, ніж у дні, коли світить сонце, принаймні мені так здається Наші життя короткі та швидкоплинні, як фази місяця, сказав архітектор І немає нічого важливішого, ніж подарувати людям місце, наповнене надією, красою та змістом Святилище переживає його та всіх нас. Магістр Томас пожеждував сім'єю, щоб зробити свій внесок у досягнення цього ідеалу. Справа його життя, якщо згадати зауваження матінки Агнес – клітка, яку він вибрав для себе. Та й вона вчинила так само. Побоюючи все життя переходити з клітки в клітку, адже шлюб навіть добровільний, також клітка, вона брала ту, яка сподобалася більше. І вбивця теж тримає своє чудовисько в клітці, коли це необхідно. Але яка зовнішня клітка стримує його? Я зупиняюся, наче вкопана. Вбивця та монстр знаходяться в одній клітці. Щось не так? запитує Ламберт, змушений зупинитися разом зі мною. Я в цей момент гарячково обмірковую цю думку. Ось у чому суть методу Симона. Він намагається зрозуміти, що стримує чудовисько, а потім намагається порівняти це з людиною. Але його методи змінилися, як і цілі. Бивця хоче того, чого не може отримати. Але чи хоче він... «Цього досі? Чи прагне чогось нового?» Катрін? «Я скидаю очі і бачу перед собою обличчя Ламберта». «З вами все в порядку?» – запитує він з заклопотаним виглядом. «Так, кивнувши, відповідаю я. Все в порядку, просто замислилась». Симон докладає всіх зусиль, щоб відстрочити суд над магістром, каже Ламбард, шкодуючи мої почуття тим, що не згадує про страту. Сьогодні вранці він заявив моєму батькові, що така розумна людина, як архітектор, ніколи б не залишила те, що могло б одразу привести до нього. Він вважає це хибним доказом. Симон так сказав, впевнена, річ тут не тільки в мені і не лише в магістрі Томасі і не у можливих майбутніх жертвах. Справа в тому, що це правда. До того ж, є ймовірність, що вбивця залишив молоток не для того, щоб очорнити когось іншого, раптом ахритектор, чи, наприклад, те, що він уособлює, яким чином впливає на злочинця. Ці слова приносить мені велике полегшення, заїкаючись, видавлюю я. Щоки Ламберта розживіють від моєї подяки. Я радий, що можу хоч трохи заспокоїти ваші страхи. Ми продовжуємо підніматися вгору, і я помічаю, що старший син графа розправив плечі і вище задирає підборіддя. Напевно, мої емоційні пориви, не називати моїх фліртом, мали трохи більший ефект, ніж мені хотілося. Не хотілося вірити, що один правий і його брат ревнівіший, ніж він. А ось до Джуліани варто було прислухатися Адже вона сказала, що Ламберту приємна думка стати рятівником жінки. Якби не лестило мені така увага, я ніколи не думала про себе як про дівчину з біді. Не дуже приємний образ. Ламберт прочищає горло. Гадаю, ви прийдете на похорон настоятельки сьогодні ввечері. В моїй голові стільки думок, що я й забула про це. За повірям галійців, душа вирушає в межі світла сонця, першому заході сонця після смерті. І щоб не дати душі блукати світлом, до того часу тіло померлого не залишають без нагляду. Так, відповідає. Магистр Томас хотів, щоб я пішла. Це правильно, погоджується Ламберт. Я ох, мій батько визначив мене представником від нашої родини на похороні. А Симон попросив поспостерігати за тими, хто прийде. Значить, самого Семона там не буде. Він сподівається, що його відсутність спонукає вбивцю прийти. Чи не хоче зустрічатися зі мною? І раптом я розумію, що Ламбард чекає мої відповіді на якесь запитання. Що? Його щоки стають буряково-червоного кольору. Я спитав, чи можу я супроводжувати вас туди. Ох, сонце, не варто це заохочувати. Мене турбує, що це може не сподобатися родині леді Женев'єви. Нагадую я про його наречену, але не думаю, що вони образилися б переведиви леді Джуліану, Їй чудово вдалося б запам'ятати всіх, хто з'явився на похороні, а її присутність стала б для мене великою втіхою. Нижня губа Ламберта тремтить. Не думаю, що це можливо її. Вона не здужає. Ну, ви розумієте. Він так засмутився, що я піддаюся пориву і поплеску його по руці. Мені шкода, кажу я, намагаючись не показувати, що знаю про хворобу їхньої матері. Напевно, на це дуже важко дивитися. Ви маєте рацію. Він боргає, намагаючись приборкати свої емоції. Як і в тому, що подумають люди, якщо побачать нас у вечірній час. Дякую, що вказали на це. А вам дякую за турботу про мій добробут. Ми якраз доходимо до північної частини святилища, яка трохи нижча за інші сторони через особливості рельєфу. Тут набагато менше людей, я помічаю Реміс серед тих, хто дивиться на нас із даху. Мені слід повернутися до роботи. Дозвольте ще раз подякувати вам за вашу допомогу сьогодні. Перед тим, як піти, Ламбард чемно кланяється і запитує дозволу відвідати мене завтра. І Я не знаходжу в собі сили відмовити йому, чудово розуміючи, як він ризикував заради мене сьогодні а ще тому, що він – мій єдиний зв'язок із магістром Томасом. Хоча дощ слабшає, а після полудня небо прояснюється, Ремі рано йде з роботи і за вечерею оголошує, що вирушить вабадство зі мною. Мені слід здогадатися, що він наполягає на цьому. Коли ми проходимо по повиті лозами стіни кварталу Селинає, я зазираю вікна, сподіваючись побачити, де Маргарет але навряд чи побачу. Селенаї не пускають сторонніх у свій квартал, особливо вночі, якщо самі не видають особливе запрошення. Будь-кого, хто спробує проникнути всередину, зазвичай це п'яниці чи підлітки, які посперечалися зі своїми друзями, ловлять і відразу виводять за стіни. Але якщо в мене є частина крові Селенаї, що вони робитимуть, якщо я зайду і вимагатиму зустрічі з подругою? Місяць, що росте, піднімається над дахами, і мені чути пісні на її честь, які долинають з кварталу. Але Ремі, здається, нічого не помічає. Його м'язи напружуються, а на обличчі з'являється піт, як тільки ми пройшли крізь ворота аббатства. Їх ще не полагодили після того, як він зламав їх минулої ночі. Як гадаєш, вони відкриють її обличчя? – шепоче він. Я здригаюся. Сонце. Сподіваюсь, що ні. На щастя сестри завернули матінку Агнес у чистий саван із вишитого шовку. Кілька людей у натопі тих обговорюють подібне марнотратство, але я знаю, тканина із скрині в її кімнаті. Не раз я пробиралася туди, щоб захопитися багатством, яке вона зберегла в цій скрині після шлюбу. Мені завжди було цікаво, їй було шкода втратити дорогі тканини. Чи вони викликали в неї спогади? Моє серце стискалося від тисячі картин минулого, що спалахнули в голові. Мені так і не вдалося попрощатися з надтоятелькою, подякувати їй за те, що подарувала мені безпечний та надійний будинок у дитинстві. Магістр Тома сказав мені, що в неї залишилося не так багато часу, але мені вона чомусь здавалася вічною. Ламбер стояв неподалік, біля задніх рядів у каплиці, дивляючись обличчя всіх людей, що ходять. Побачивши нас, він киває з серйозним виглядом. Поруч із ним за стехуден вираз обличчя якого набагато менш приємне. Він вважає, що на матінку Агнес напали, щоб завдати біль Мені та Симону. Залишений молоток, бив клин між нами і змусив його не звертатися до мене під час розслідування. А Джуліані стає все гірше і Симону залишається лише допомога Ламберта. Благодать і світло сонця. А що коли вбивця домагався саме цього? Чи хочу позбавити Симона помічників і змусити продовжувати справу на самоті? пограти з винатрі, як кішка зі змученою мишею, перш ніж вирушити на чергове вбивство. Чи це означає, що тепер під ударом Ламберт? Потрібно якось попередити його. Коли сонце починає сідати, усі виходять у садок, співаючи прощальні молебні. Мелодія, що доноситься з кварталу селена зливається з ними в цілковиттій гармонії. Але, схоже, ніхто не заперечує подібного богохульства. Насправді, ніхто більше цього не помічає. Ніхто, крім людини у сірому плащі, що стоїть позаду всіх і співає баритоном зовсім іншу пісню. Коли сонце ховається за горизонтом, а пісня досягає крещендо, Грегор, що стоїть вдалині, повертається, зустрічається зі мною поглядом. Зараз, коли місяць єдине джерело світла, я бачу все набагато краще. Бачу, як його покриті шрамами губи ворушаться, промовляючи пошибки слова, які без сумніву чути тільки мені. Постарайся відстати від натопу. Маленькій сестрі потрібна твоя допомога. Розділ 42 Зі мною нічого не станеться, запевняє Ремі. А тобі ще треба попрацювати із журналом архітектора. На це піде кілька годин. Перш ніж ти здасися. Так що не чекай на мене. Ремі вгається. Може мені попросити Удена дочекатися тебе? Син графа зголосився забити і поховати труну матінки Агнес, а сестри вирушили до каплиці на вечірню молитву. Служба тільки почалася, і мені хотілося б залишитися не тільки на неї, а й на наступній, кажу я. Ремі хмуриться ще сильніше, тому я киваю в бік кількох міських стражників, яких призначили патрулювати стіни монастиря. Тебе влаштує, якщо я пообіцяю, що попрошу одного з них проводити мене додому? Він не хоче погоджується, а потім вдивляється в натовп, що виходить через зламані ворота. Незабаром з'являється Уден та Ламбард. Я ховаюся в тіні каплиці, коли вони проходять повз, струшуючи з рук землю. Як би мені хотілося б говорити з Лампертом свої побоювання щодо його безпеки, я розумію. Навряд чи вбивця завдасть удару сьогодні. Швидше за все, він насолоджується жахом, що викликав. Я чекаю, доки на вулицях стане менш людно, слухаючи, як уперше за 40 років сестри співають без матінки Агнес. Майже всі жінки в каплиці, як і я, все своє життя були поряд з нею. І хоч би якою гарною виявилася б її наступниця, а баство Соліс уже ніколи не буде колишнім. Нарешті стає досить тихо, хоча біля стіни ще стоїть парочка стражників. Мені б хотілося, щоб вони не бачили, як я заходжу у квартал Селинає, тому доведеться придумати відволікаючий маневр. Стражники вічливо кивають мені, коли я відчиняю зламані ворота, щоб вийти за баства, продовжуючи роздумувати, як мені їх віолікти. І тут, із іншого боку, з провулка виходить Грегор. Стражники наче його не помітили. Я чекаю на кілька секунд, але вони нічого не роблять. Я хмурюся. Як таке можливо? Грегор високий, далеко не худий, та й на вулиці, ще ясно, місяць настільки яскравий, що я навіть відкидаю слабку тінь. Грегор ловить мій розгублений погляд і посміхається, його білі зуби сяють у місячному світлі. Але в цьому виразі більше глузування, ніж веселощів. Йди до мене, маленька кішечка», – шепоче він, і його слова практично заглушуються піснями, що лунають із кварталу та абаства. «Твоя подруга чекає». Зробивши глибокий вдих, я не квапливо крокую до стіни з лоз місячної квітки. Але як тільки підходжу до Грегора, він піднімає руку, зупиняючи мене, кидає погляд на стражників, робить крок уперед, безшумний, мов тінь, і затуляє мене. Кілька секунд ми просто стоїмо, поки один із стражників не каже: і куди вона так поспішала? Змигнути не встигли, як пішла. А ти помися, хоч двічі на місяць, сміється другий. Дівчата тікати перестануть. Вони й досі не бачать Грегора, і тепер ще й мене. Я спантеличено опускаю очі і раптом помічаю, що він не відкидає тінь. Та я теж. Точніше, моя тінь закінчується біля його ніг. Піднявши одну руку разом із плащем, Грегор вказує на провулок. Я прослизаю повз нього через вузький прохід і крокую вперед вузькою стежкою, а він слідує за мною. Тут так темно, що я кілька разів спотикаюся, але схоже у Грегора жодних труднощів. Як тільки ми вибираємося на освітлену вулицю, мій провідник проходить повз і жестом просить йти за ним. Я слухняно крокую за ним, оглядаючи на всі боки. Перший ряд будинків, як і зовнішні стіни кварталу, увиті лозами. Ніжні квіти сяють серед листя, наче зірки, що всипали нічне небо. Багаті бутони розкрилися повністю, вітаючи місяць, як інші квіти сонця, показуючи пурпурові прожилки, скручені в спіралі серцевини. Кожен селенає поспішає додому, коли ти вирішиш розкритися для нас. Я трохи торкаюся скрученого бутону, коли ми проходимо повз. Наступна квітка виявляється повністю розкрита. Я піддаюся пориву ткнутися носом, спірали подібну середину, щоб відчути аромат. На твоїй місці я цього не робив би. Усріблясти, хоча Грегора сцяють веселощі. Якщо справді хочеш допомогти своїй подрузі, я хмурюся. Ти кажеш, так ніби це може мені завадити. А як ти думаєш, звідки береться кінець? Я відразу відстрибую від квітки і прискорю крок, щоб не здогнати Грегора, який встиг відійти на кілька метрів вперед. І якщо він вже заговорив, поспішаю поставити запитання, що цікавлять мене. Чому хоронці тебе не бачили, а потім і мене? Він озирається через плече і піднімає край сірого плаща, розправлюючи його, як кажан-крило. Місячне плетіння, його ткали і пряли при повному місяці. На обличчі слона з'являється посмішка без веселощів недоступне поля до Адріан, як темна сторона місяця. Адріани. Я чула, як він називав це слово під час розмови з магістром Томасом. Нині люди діляться за національностями. Галійці, преційці, тауряни, бринсуїльці, дочі. Але всі вони раніше жили в Адріанській імперії, яка охоплювала і континент, і землі за далекими морями. Невже Селенаї прийшли на ці землі із-за кордонів Старої імперії? Григору руку і знову крокує дорогою. З різних боків до нас долітають голоси, і я мегцем бачу кількох людей, які йдуть в справах, наче зараз день. На мій погляд вулиці у кварталі нічим не відрізняються від інших вулиць. В колісах хіба що чистіше. Та й будинки нижчі, максимум на два поверхи а під більшістю з вікон у горщиках висаджені різні рослини, хоча місячних квітів серед них немає. Ось тиде дядьку. Жінка-цілитель, яка вчора допомагала, Маргарит поспішає до нас. Її жорстке сив волосся, зібране в косу, яка встигла розпастися. «Я весь день умовляла його привезти тебе», – каже вона мені. «Твоя подруга згасає з самого ранку». «Я повертаюся до Грегора. Вона умирає». Він знизує плечі, якби вважав, що ти справді зможеш допомогти, давно привів сюди. Ціладелька пихає. По-моєму, в таких питаннях я розуміюся більше. Вона бере мене за руку і тягне туди, звідки прийшла. Сюди, кузино. Кузино? Її слова підтверджують мою теорію про те, що Грегор – мій родич. Але це шокує мене. Він теж мій дядько? – питаю я. Так, вона кидає погляд типу на Грегора, що прямує ногу з нами. Мабуть, він так і не потрудився нічого пояснити. Ти знала мене раніше. Так добре, як можна знати, немовля. На її обличчі з'являється легка посмішка. Насправді ти стала першою дитиною, яка я сама допомогла з'явитися на світ приблизно у твої нинішні роки. Значить, вона може розповісти про моїх батьків або принаймні про матір. Як тебе звуть, кузино? Афіна, її очі блищать, коли наші погляди зустрічаються. А ти Катарейн, Катрін. Якщо тобі більше подобається. Його голос звучить так спокійно, що я мимоволі замислююся, чи не образила її своєю неполегливістю. Але хіба можна зректися такої людини, якою мене виховала матінка Агнес і магістра Томас? Але ти можеш кликати мене кет. Ці слова викликають у неї посмішку. Добре, кет. Ми зупиняємося біля зелених дверей, на яких на рівні очей намальоване біле коло, перекреслене по вертикалі товсту лінії, яку оббиває змія. «Знак цілителя», – пояснює Афіна, – «сімейне ремесло». «Значить, ви також лікар?» – запитує Огрегора. Сміх народжується в його грудях і виривається назовні. «Ні, це братові дістався дар цілительства, а мені – приємна зовнішність». «Можна сумніватися, що до зовнішності він жартує». «Ваш брат?» «Так, брат Белизнюк». Близнюк, мій батько?» Афіна відчиняє двері і жестом запрошує нас прийти. Ліворуч стоять сходи, але кузина веде нас з коридору у далеку частину будинку, Наприкінці двоє дверей. Справа знаходиться кухня, де із стелі звисають сухі трави. А навпроти – кімната для хворих. Не схожа на жодну з тих, що я бачила раніше. Хоча в ній немає жодного вікна, повітря свіже, здається, тут навіть гуляє теплий вітерець. Сфери з полірованого каменю розміром з яблуку, що стоять на великих постаментах, які називаються світильниками галійців, освітлюють кімнату м'яким світлом. Він яскравий, але його вистачає, щоб розглядіти бліду, нерухому пустять на ліжку. Маргарет? Під до подруги я опускаюсь на коліна і стискаю її холодну руку в долоні. Її голова обмотана чистими бинтами, але і рани проступаються навіть скрізь них. «Вона мене чує?» – питаю я. «Так, вона чує практично все. Афіна підсуває до мене табурет, який я приймаю з вдячністю. А ось ти її так просто не почуєш. Для цього треба торкнутися і крові, вірно? В якійсь мірі мені не терпиться це зробити. Очі Грегора звужуються. Звідки ти це знаєш?» Вже робила це, зізнаюся я. Хоч і випадково. Посмішка Афіни звернена до Грегора, сповнена самовдоволення. "Я ж казала", він хитає головою. "Це неможливо. Така здатність, рідкість навіть для Селенаї, а ті, у кому, тече розбавлена кров, набагато слабші. У мене є теорія щодо цього, але спочатку треба б працювати". Афіна перевертає руку Маргарет і кладе металевий камінь на її долоню. "Можна замінити кров цим", каже вона. "Візьми її за руку знову". Я слухняно накриваю камінь своєю долонею приховуючи його в наших руках і подумки кличу. Маргарет, ти мене чуєш? Так вона не почує. Афіна впирається пальцем у камінь і злегка підштовхує, щоб він повністю зник між нашими долонями. Ти маєш звернутися до неї в голос. Значить кузина та дядько почують половину нашої розмови. Я роблю глибокий вдих і знову кличу. «Маргарет? Катрін? Кет? Я нахиляюся вперед і накриваю лівою долоною наші руки. Я тут, Марго, я тут. Я так рада тебе бачити», – голос Маргарет сповнений полегшення. «Точніше, чути. Я нічого не бачу. Вибач, що не прийшла раніше. Важливо лише те, що тепер ти тут». «Дуже добре», – хвалить Афіна, запитаючи, були у неї щось. «Хто це? Цілителька, яка допомагає тобі», – поясню я. «Селенає?» Наш зв'язок наповнюється страхом. Безперечно, це результат впливу сестри Берти. Але я не збираюся брехати, навіть якщо Маргарит ніколи не знається про це. Так, вона докладає всіх зусиль, щоб тобі допомогти. Якщо ти довіряєш їй, то я буду. Маргарит замовкає. У мене болить спина, але не дуже. Скоріше тисне. Я повторю її слова Фіні. Це через те, що ти лежиш нерухомо, але якщо ти відчуваєш біль, твій мозок не так сильно постраждав. Кивнувши, каже вона. «Я пам'ятаю щось про минулу ніч, питаю я Маргарет. Бачила людину, яка завдала тобі біль? Вона замовкає, наче обмірково щось сказати. Матінка попередила мене, що чекає пізнього відвідувача. Я почула, як вона відчиняє двері, а потім пролунав гуркіт, ніби вона впала. Тому я вийшла з кімнати та покликала її. Занепокоєння Маргарит наростає. З вітальні матінки вийшов чоловік. Я закричала і розвернулася, щоб втекти, а він налетів на мене і жбурнув об стіну. Ти впізнала його? Ні, розглянула лише темну постать. У плащі, вибач, Її слова звучать тихіше від горя. Не хвилюйся через це, заспокоїла я. Достатньо. Встрає в нашу розмову Афіна. Якщо ти не допоможеш їй прийти до тями, ми втратимо її назавжди. Я міцніше стискаю руку, Маргер, ніби це допоможе їй прокинутися. Як це зробити? Розум подібний до лісу з безліччю звивистих стежок, пояснює кузина, і вона заблукала в бореломі. Ти маєш увійти в цей ліс і вивести її на стежку. Її порівняння викликає занепокоєння. А я можу заблукати в цьому лісі? Афіна хитає головою. Ти ходитимеш у своєму власному лісі, але ваші уми стикатимуться там, де зберігаються спільні спогади. Якщо ти зможеш досить довго спрямовувати її на вірний шлях, то, сподіваюся, їй вдасться, Продовжити її самій. Я послаблюю хватку, переживаючи, що мимоволі завдаю Маргард болю. Ти чула, Марго? «Розумієш, що ми маємо зробити?» «Так, розумію, але тут так темно». Його голос звучить мляво, наче вона почала спати. Нагадай їй про те, що ви робили разом», – відказує Афіна. «Випадок, який вона неодноразово згадувала за ці роки. Добре, протоптані стежки легше знайти». «Я заплющую очі і відроджую пам'яті дні, коли ми жили в одній кімнаті. Пам'ятаєш, як ми шили одяг лялькам?» – питаю я. Чи тягали обрізки тканин з ткацької? Я завжди одягала своїх ляльок, як сестра світла. Так, погоджуюся я. А для моїх ми шили яскраве вбрання. Я пам'ятаю. На мить вона замовкає, потім її голос звучить сильніше, обуреніше. Ти одягала яскраві трусики на моїх ляльок. Я прикушую губу, щоб не розсміятися. Цілий рік, поки ти не помітила». Нині вона обурена цим не менше, ніж тоді. Звісно, не помічала, навіщо мені заглядати їм під одяг. Через який час я помічаю, що відповіді Маргарет звучать впевненіше, якщо згадую щось і дозволяю продовжити їй. Ми балакаємо про те, як плули бур'яни, лущили горіхи і плутали нитки на першому уроці ткацтва. Раптом над самим вухом лунає тихий голос Афіни. Задай їй просте запитання, а потім швидко відпусти руку. Я одразу кажу перше, що впадає на думку. Яке у мене у Наші руки роз'єднуються, але я все одно чую відповідь Маргарит, тому що він злітає з її вуст – імбирне.